Donostiako 2016ko Europako Kultura Hiriburutzaren urtea bukatzen ari da. Urtea hondaruni hizkuntza ainistasunaren kolorea ematen zaio aibate ekimenen bidez eta. Ogane gailurra larun bateko igurikatzen da hizkuntza eskubide edo dritsuan bermatzeko izanen baita ogan sustatzailea da Kontseilua Paul Bilbao Kontseiluako Udaskari Nagusia gurekin goizontanegunan. Eguno mai Goncha Ilua ke Bice erabakitzaileak Euskararen normalizazioan engaiatzera takulatzen dituen erakundea da. Du 40 urte Paul Bilbao Bartzelonan hizkuntza eskubideen deklarazio unibersala egin izan Sergiego Ekarriko protokolo horrek. Bueno, protokolo horrek ekarriko duena da orain dela 20 urte lehen aldiz e, munduan gainera mundu mailako dokumentua izan zelako e, gizarteragiek zehaztu zuten zeintzu diren gure hizkuntza eskubideak. Zoritzarrez, izkuntza eskubidea, bigarren mailako eskubidea dira eta ez direnion jasotzen. Orduan esan bezala hori delo urte, eh, eskubide horiek zehaztu ziren, idatzi ziren, guk urrengo urratza egin dugu. Hain ere hor, eh, aitortzen diren eskubideak bermatzeko, zen eurri hartu behar den, adostu dugu eh, amarnaka eragileen artean. Hizkuntza gutxitu askotan, haitzinean eh, emaiten da, hizkuntza ez dakienaren eskubidea, hor hizkuntza eskubideaka aipatzen jararik alderantzizkoa da, ebera, balio du definitzia, zer da hizkuntza eskubide bat? Hizkuntza eskubidea da, eh, nor bere eskuntza, hizkuntzan ber bezitzeko duen eskubidea, baina hor eh, sujetuak desberdeinak dira, alegia, ez da gauza bera, E, euskaldun bati, Euskal Herrian aitortu behaz aidskion eskubideak Edo euskaldun Bati, e, Estatu Batuetan aitortu behaz aidskion eskubideak Edo Alemaniar bati, Euskal Herrian aitortu behaz aidskion eskubideak Edo Alemaniar bati Alemanian aitortu behaz aidskion eskubideak 2024, badira 2033, eskubide 2133, bio bat z Libert Executive Bezehaz Travis Skubiuz S Hans Ez aterako, e, zu poliziak atzilotzen bazaitu, eta poliziatzera eramaten bazaitu, berrin dio non atzilotu zaituen, zu jakin behar duzuz zergatik atzilotu zaituzten hori, Larun batean aurkeztuko da hizkuntza eskubiden protokoloa donostian, eta orta zemintzatzen segitzen dugu, kontseiloako Paul Bilbao behizu lotura egin baitugu, eta hizkuntza gutituen erabiltzeko behemeak eta sustatzeko neuhiak biltzen dira testu orta aipatzu dugu egun talarrogoita bost irizpide eta horien neuhitzeko tresnak ere bai, Administrazioaren ahloan aipatzen dira sai batzu, aski giberatuak direnak, hori dira osasuna, justizia, polizia, zer dioprotokoloak gai horietaz, zer egin daiteke? Bueno, ba, gai horiek egia da, e, atzera dutza daudela, baina e, konton hartu behar dugu, eremu horietan, hizkuntza eskubideaz gain, beste eskubide bat ere urratzen dela. Alegia, dano dakagu osasun hartarako eskubidea, eskubideerun hiberzala da. Gure tat, gure kasuan, harreta hori euskaraz egitea da, arreta hori karitaze zeritea, e, e, zeritea. Edo justizian ez hor balagoinaren eskubidea, defensa eskubidea. Horrezia e, gatik, iruditzez egu, ere muoiek, ba, are delikatua direla, eta administrazioek hor lehentasuna jarri behar dutela. Zene hurri proposatzen dugu, pues, proposatzen dugu, bai osasun gintzan, bai justizian, bai polizietan, plan gintza zehatzak eginen bertuztela administrazioek, kontratazioetan e, langile, alega, izkuntza gutxitua menderatze duten langileek kontratu beharrituztela, e, osasun gintzan adibidez, lehentasuna egon behar duela, Pues, bai, familia medikuetan, pediatraetan, psikologoetan, aria hizkuntza lanabeez duten profesional hoietan, gustagiatu gara eremu guztietan neurizizeatza jasotzen. Horrela errazagoa izango baita ikustea ea e, instituzioek eta administrazioek borundatea duten hizkuntza eskubidea bermatzeko. Ba, Testu hoiek nahi du dela nunbait eh, eh, politika publiko batzuen ebaluatzeko eh, tresna bat? Bueno, ebaloatzeko baino, esateko zer neurri hartu behar duten e, e, politika publikoetan. Eunda horretabos neurri dira, eunda horretabos kompromiso dira, eta gero, e, gizarteragileok, aukere izango dugu, ea neurri horiek betetzen diren ala ez, egiaztazeko e, protokoloak, kailera bat izango duelako, ez horrik usteko zen neurri betetzen den, gure ustez zen neurrik iruki beharko luke lehentasuna eta bar, eta bar. Neu horietan e, eskola, ere gako bat bezala aipatzen da. Hizkuntza gutituan ikasi behar dute aurguziek? Auturik ez, beraz, hori zer da eskubidea edo, edo behartzea? Ez, haber, e, aden iguste dut hor, normalean e, galdera desegoki planteatzen dela. Kontua da, emaitza. Google hortu behar dugu e, lurralde batean e, aurrek, edo gaztek, derriga hizkuntza eskuntza dutenean, jakin behar dutela iskuntza gutxitua, hizkuntza hegemonikoa etilugarren hizkuntza bat. Beela, bestela, bestela e, umen artean berizkeria sortzen dugu. E, e, ikale batzuek gehiago ikaste dutelako eta beste batzuek gutxiagotan, Bizizarten demokratiko batean hori ezin ez da onartu. Luang guk esaten dugu hori erko erdi hori erdiesteko dagoen aukera dela e, murgiltze sistema orokortu bat aplikatzea. Baina e, horregatik ikor kontu da ez daber esgurasoen eskubidea edo ez ez or, Erdia, e, erdian aurren eskubidea dago. Eta aur guztiek daukat eskubidea derrikorezko eskuntza maitzen dutenean e, iskuntza gutxitua, iskuntza hegemonikoa, edarugarren iskuntza bat ikasteko. Ta gurean gainera Euskal Herrian ikusi dugu, zein den hori erdi ezteko dagoen eredu bakarra. E, ipatuko dugu, eh? Euskal Herrian e, zertan den e, protokolo hori epska bat e, horokorki. E, e, memoria historikoarena ere biltzen da, hori da. Izkuntzan gainberaren arazoinen ezagutza zabaltzea zer egin administrazio batek hartarako? Bueno, ba egin berdu azterketa bat. Egia da, hori beste gertu batenera Hori beretz, ez ai ezguntzazkubidari lotzen, baina bertan parte hartu duten eragileek esan dute, bueno, azken finean gutako asko gutxiengoa gara, es gure gure lurraldean. Orduan, m, mm, nola bai haso dela zergatik bihurtu garen gutxiengoa. Gure ustez, administrazioek, e, asterketak, eta, bueno, ez, e, hau modu pedako batean gizateratzeko tresnak, beharko lituzkete, komunitateak berak, herriak berak, jakin dezala, zerretu den bere hizkuntzarekin zergatik izan den galera prozesua. Bego da, ideia horretak ere em, ateratzen da konzeptu um, bat, edo aipatzen dena testu hortan, lehen lehentasuna eman behar zaiela e, izkuntza gutitu egin, er, berdin tasunera eltzeko. Azkenean batekin, berriz horeka bat biltzea. Hori da, e, e, behin da berriz dugu protokoloan hau badela desabanta egoeran dauden izkuntzak egoera normalizatu batera iristeko. Horretarako mm, nahita ez joa da izkuntza gutxituari lehen tasunezko izahera hori ematea. Bestela ez da lortuko berintasun hori eta ez da lortuko hizkuntza eskubideen berme osoa. Egeparazio ideiabat da peskabat? Bai, bueno, e, horrek ez da beratza usatu zituen e, taleantoratzaia, baina danok argi ikusi zuten ez, hori e, jaso egin behar dela. E, Nolabait, e, lehen etxi behar delea hizkuntza gutxitua benetan e, beste hizkuntza hemonikoen mailan jarriko badugu. Za da bestela, zaila da espadiozu eh, dezabatailila egoeran dagoene hazkuntza horri lehentasunezko trataera ematen zaila da hizkuntza eskubidea beosoitasunean bermatzea zaila bainionik ezin eskua dela izango nuke. Ege parazio ideia hori pixka bat tiratu zoin, no? Donostia 2000 amaseiaren baitan egiten da protokolo hori, eta badakigu eh, 2000 amaseiko iriburutza hori, balio batzen inguruan eraiki zela, eta hor oh, ekartzen da bakearen ideia izkuntza komunitatean errespetuari lotu adela? Zalantzari gabe, e, bakea espadago, hizkuntzen bakea espadabe bermatzen. Hor ikusi dugu Europan eta munduan zehar, Horregatik, guk e, aurkeztuko dugun protokolo hau, ez da kulturaren aldeko manifestu bat, ez, bakkearen aldeko manifestu bat Guk Europa berri bat ereikina badugu eta Europa hori oinarri demokratikoetan, balore demokratikoetan ereikina badugu ezin duguna da, Europako milioika istun ikurra behutzi. Gure ustez, iztun guztiak ekarri behar ditugu Europa berri hori daikitzera. Eta justizien elekiko badugu, bakean elekiko dugu. Eta horrez egatik, gubeinda berri hori dugu protokolo hau, bakeari egingo zaion ekarpena izango dela. Dokumentu hori, Europako hizkuntza gutitu etako uh, ordezkariekin egina izan dan? No, nola antolatu da lan hori? Nola ba, lan, lan, lan luzea, baina lan polita guke... Dekarazioa hartu genuen, batzenako dekarazioa eh, ere muka banatu genuen, pues, eskuntza, eh, politika publikoak, administrazioa, kultura, edabideak eta bar, eta gero, bueno, aurkezpenak egin genituen, bai euskal herrian, bai euskal herritik kanpora, eta gero, bueno, pues, bilirak egin genituen, bideokonferentziaz, eta, eta eragilei esan zitzaien, bueno, pues eskubidioiek bermateko, beraien uste zen neurri hartu beharko litzatekeen. Horrela, laureundi gora ekarpen jaso genuen, ekarpen oso oso mardulak. Guko yeguztiek antolatu genituen, egia ere bada batzorde zientifiko bat izan dugula ondoan, Europakoa ditu batzuekin nolabait guri laguntzeko, eta bueno, pues, batzorde zientifiko horrek azkenean laburtu egin zituen ekarpeno guztiak eta eunda laro getaboz neurrira ekarri zuen protokoloa. Rotokolo hori ekartzen bali madugu Euskalegirat, hizkuntza eskubideak jespetatzeko atal ez atal, ahloz ahlo, hori ikuspegi izaiten aldugu egoeraz? Bueno, e, argirago gure izkuntza komunizatea administrazioen arabera banaduta dagoela, erban horrek ere ginean dia dauk, alegia e, protokolaren prinzipioetako bat da hizkuntza e, gutxitua ofiziala izan behar dela uba dakigu gure hizkuntza iragokienez ofiziala Eusko Jaurlaritza eta Autonomia Erkideguetan afarrako satir ziki batean besterik ez dela alegia Lapurdi Nafarroa beraz Xiberuan ta Nafarroako alderi zablenean eta ofiziala ardua nagia da guk ere hor nahita ez alako banaketa batekin berko dugu bai diagnostikoa egiteko bai etorkizunari begira lehentasuna e, duten neurriak sehazteko Protokolo beraz, eskuan harturik joaitean halko da, e, eragile publikoen ganat, biskabat presioa emaniteko, eta katzeko hori katzeko hori? Hori da, baina garantitzenan nire ustez, e, protokolar, habenduaren e, e, amasortetik aurrera, edo zein administrazioren gana jotzen dugunean protokolarekin, guk ezango diegu, protokolo hori este labakarrik Euskal Gintzako eragile batzugok adostu dugun dokumentu bat. Haitzitik, protokolo honen atzean Europako 10 gizarte eragile dagoela, Europako 20 gora hizkuntza komunitateetako gizarte eragileek adostu dutela, uste dugu horrek indar ikaragarria dagoela, gainera guk hemen egin dugun, dugun bezala, egingo dute Bretanian, Korsitan, Oksitanian, Friulian, Sardinian, Galesan, Alegia 2017ko 11koa baino 18etaurrera izkuntza komediate guztiok tresna berdina baliatua izango dugu gure larkapenetarako. Horregatik esan dugu hau alduntza historioko izan dela. Larrun batean beraz lehen urratza donostian Paul Bilbao Kontseiluko idazkarina guztian mil eskerre, esker eta pasagunan? Esker milazuei.